שיעור 14, חלק א' ברחובות תל אביב בבוקר קמנו מוקדם. עמדנו על המרפסת והסתכלנו ברחוב. ראינו פועלים יוצאים לעבודה. עגלה מלאה ירקות עומדת ליד חנות הירקות. אכלנו מהר ויצאנו לטייל ברחוב. ליד תחנת האוטובוסים חיכו אנשים בתור. לאט לאט הלך וגדל הרעש ברחוב, וגם התנועה הלכה וגדלה. סוזן קראה את שלטי החנויות, ואמרה, פה כתוב באותיות גדולות, קולנוע, פה כתוב it please, ושם כתוב מספרה. פתאום נשמע רעש. כנראה הייתה תאונה. אין רגע בלי פגע. הנהגים האלה, כל אחד חושב שהכביש שלו. אך גם הולכי הרגל אשמים. הם לפעמים ממהרים מאוד. מוטב לאחר לבוא בעולם הזה, מאשר להקדים לבוא לעולם הבא. חלק ב' מחפשים כתובת. איזו הפתעה. שלום, משה. בחיי, זה ראובן, שלום. באמת הפתעה נעימה. מה שלומך? ברוך השם, יש לי עבודה מעל הראש. אסור להתאונן, העיקר הבריאות. איפה אתה גר? ברחוב ביאליק, מספר 28. ואיפה אתה גר? אני גר בירושלים. אם כך, מה אתה עושה פה? אני מחפש את הכתובת הזאת. אולי אתה יודע איפה רחוב הגדוד העברי. אתה נמצא ברחוב הגדוד העברי. תודה רבה לך. בוא לבקר אותנו. תודה. בהזדמנות הראשונה. בתחנת המשטרה. האם אתה, מר דוד ברמן, המורה לאנגלית אשר גר במלון הדר? כן, אדוני. אתמול אחר הצהריים היית עד ראייה לתאונה שבה נפגע דוקטור למברד? כן, אדוני. איפה היית בזמן התאונה? הייתי ליד התיאטרון הקאמרי. איך קרתה התאונה? הרחוב היה חלק מאוד מכיוון שירד גשם. דוקטור למברד, שמכוניתו נסעה מהר מאוד, לא יכול לעצור אותה בזמן. מה הייתה המהירות של המשאית בזמן שקרתה התאונה? בערך 30 קילומטר לשעה. אני מודה לך, אדוני. חלק ג' מל. תאונה מה הרעש שם ברחוב? כנראה קרתה תאונה. הנהגים האלה, כל אחד חושב שהכביש שלו. אמנם הנהגים אינם צדיקים, אבל בעיקר אשמים הולכי הרגל. דווקא הולכי הרגל? מדוע? מפני שהם חוצים את הרחוב בזמן שיש תנועה חזקה. מה עליהם לעשות? לטוס? לאו דווקא לטוס. עליהם לחכות ולעבור במעבר חצייה. נכון, מוטב לאבד רגע בחיים מאשר חיים ברגע.